Cartea anunții. roman de George Călinescu, apărut la editura pentru literatură, 1965. Pista 1 Pe prima pagină citim Dedic această operă incomparabilei Vera. Capitolul 1 O sărutare în tren când salcâmii stației începură să alunece pe dinaintea trenului, lovind ușor cu frunzișul strașii vagonului, Jim trase ușa compartimentului și mersese să se așeze la locul său de lângă fereastră. Mirosul de piei încinse și de unsori îl făcu să privească cu mai multă repulsie plușurile groase ale fotorilor de culoarea tutunului uscat. Pe spetezele și pe brațele lor, eroziunile se prefăcuse în Ulcerații negre, lipicioase, adevărată lepră a stofelor bătrâne. Jim acoperi cu Batista plaga rezemătorii sale, apoi se lăsă pe spate într-o poziție calmă, rece și meditativă. Destul de lucit pentru ca să-și dea seama de mișcările sale sufletești și să înăbușe la vreme impulsiunile de vanitate vulgară, el nu putut să nu recunoască invazia unui sentiment de atracție personală, caracteristic în clipele în care se bănuia observat. În aceste împrejurări, el simțea nevoia să-și compună o mască severă și abstractă și să se ilustreze printr-o contemplație de neuitat, rănind lumea cu altitudinea sa morală. Încercă dar să se smulgă contingențelor, examinând tavanul al buriu al compartimentului, recenzând fără familiaritate pe și de călătorie, Rezemându-se când într-o mână, când într-alta, dar aceste sforțări de a-și găsi o ținută firească îi vădiră și mai mult stângăcia. În cele din urmă se ridică și trase cristalul gros al ferestrei. Aerul uscat, nisipos, îi plesni în obraj, iar compartimentul se umplu cu abur de cox și de fân incendiat. Perdelele fulfuire ca niște flamuri. Părul domnișoarei din față se umflă spulberat și gazeta vecinului de bancă explodă în mâini. Jim scoase capul afară și privi. Locomotiva alerga, adulmecând traversele, sfărăind la podețe, țipând prelung la ivirea capetelor albe de pod, iar pistoanele zvârleau ritmic lucioasele articulații de-a lungul altelor și multiplelor roți. Curducarea monotonă, ciocănitul ascuns de lanțuri și tampoane care bătea neostenit măsurile, se prifăceau la poduri în prăbușiri asurzitoare de mari pleci de fier, după care urma iluzia unei linișc curgătoare de izvor. Terasamentul capete de dedesubt, smulgând după sine stâlpii de telegraf și pomii, și Jim se trudează adarnic să pună un punct fix în prundișul anonim, părăsind cu regret o grindă negrită de catran, o tufă pipernicită sau o creme lăptoasă cu care ochiul se familiarizase în goană. Aerul îi usca fața, împrășcându-l cu un nisip fin de zgură, dar senzația vântului sfâșiat și a spațiului devorat cu fie ce stâlp aruncat în urmă îi făcea plăcere. În cele din urmă, temându-se ca așederea sa la fereastră să nu producă vreo supărare celorlalți pasageri, se așeză din nou la loc, continuând să urmărească goana câmpurilor cu privirea. Peretina îngusta a ferestrei, stâlpii de telegraf alergau, înălțând și coborând fasciculul de fire, urcându-le pe un mal înalt și prăbușindu le în râpe lutoase, în vreme ce peisajul se învârtea încet în jurul unui punct imperceptibil mișcător. Câmpurile se întindeau linse cu un verde arhaic, ca în picturile primitivilor italieni, pierzându-se în depărtări oceanice și nesfârșita lor perspectivă ar fi părut pierdute într-o ceață aurie dacă turme de tufe n-ar fi alergat circular pe dinaintea ochilor, trădând rotația planurilor. Veneau în cirez mici, fumurii, aproape sau în marginea zării, ori cădeau în stoluri numeroase înigrin solul neted, infinit. Câțiva copaci răsucindu-se pe loc, în depărtare, alcătuiau o măsură a imensității acesteia de o pustietate așa de idilică, încât apariția unei cornute placide pe orizont ducea gândul la epoci străvechi geologice. Deodată, în superficie a câmpurilor, se ivea o cavalcadă de valuri care se rostogoleau cedul cu încetul în degradări spirale, coborându-se apoi vertiginos într-o mare pâlnie plină de cirez și de arbuști și tufe. Solul se rupea acum în gropi, în ruine, în surpături neregulate, mișcându-se ca undele în sus și în jos, Acoperind brusc orizontul și descoperind deodată prăvăliri lungi de terenul spre voi pierdute în genune, iar trenul cădea între maluri de lut, sub firele de telegraf, sau ieșea pe marginea unor râpe prăpăstioase, stăpânind parcă o mare secată. Jim întoarse întreacăt capul spre fotoliul din potrivă. Domnișoara stătea rezemată într-un cot cu fruntea lipită de geam asemeni unui copil pierdută în peisaj ca într-un vis. Locomotiva scoase un țipăt prelung de spaimă și aproape în același timp aripile înalte și albe ale unui pod fulfuiră în sus și în jos în tunete surde, metalice, căzând apoi fulgerate. Înaintea ochilor se șănțuia pe sub tren o albie lată de râude, nămoruri împietrite și crăpate, în mijlocul căreia șerpuia încet un fir de apă tulbure, roșietică. Lângă linia de sălcii, vite înfipte cu copitele în nămol, mișcau placid cozile, adăpându-se. Jim aruncă din nou ochii spre domnișoară și putu să observe că îngenunchease cu un picior pe fotoriu, îndoindu-l sub sine, în așa fel încât rotula mică, grațioasă, se contura si de fie sub transparența ciorapului. Pantofi mici trotări, aproape băiețești! Prochia plisată ce de cădea până la concavitatea încheieturii gambei, bluza albă prin care se străvedeau umerii nedezvoltați încă și panglicile cămășii, gulerul circular ondulat în jurul unui gât metalic subțire, oxidat de vânt, îi dădeau aerul unei adolescente, crude încă, elevă de școală, poate, deghizată în domnișoară. Ascunsă între palme, fața contemplativă îi rămânea nedefinită în liniile ei morale. Vă găteți seama însă că fata, distrată de priveliște, își turtise nasul mic pe geam, încercând răceala cristalului. În configurația peisajului stăpânea acum o caldă geometrie vegetală. Solul circula mereu în jurul trenului, lungind sau apropiind orizonturile. Șesuri fără sfârșit, netede și verzi, roteau în perspective imense o vegetație uniformă de copaci rotunzi, pierzându-se dincolo de zări cu o claritate de miniatură. Întinderile rămâneau multă vreme într-o singurătate ascetică de ierburi scurte, roșcate, apoi câmpul se încrețea în smârcuri mișcătoare de buruieni și tufele țâșneau cenușii din toate părțile, în stoluri răzlețe sau în turme continue, pentru ca să se risipească în zbor planat spre zare, sau invadate de unanimitatea furtunatică a pădurilor, revestite prin copaci care veneau în goană, și sălbatici, fugărindu-se și culcându-și coamele la pământ, aci, diafanci, idirici, lunecând singuratici într-o roă luminoasă. Planurile se înclinau oscilatorii, când într-o parte, când într-alta. Dând o impresie de plutire și lungile lanuri tunse de august, prin regularitatea geometrică a fetelor, păreau mari chilimuri aruncate peste holde. A sfințise și în urma soarelui stins nu mai rămăsese decât un fund de aur pulverizat pe fundul unor solitudini imense, iar cerul fără unde stagna ca o apă veștedă. Domnișoara dormita gândurată în bătaia apelor eterice, Explorând nemișcată spre linia orizontului regiunii îndepărtate, Ca și cum ochii ar fi rămas într-un port vag, În așteptarea unui transatlantic imens de neguri albastre. O întoarcere involuntară a feței Îi dezvălui deodată fizionomia până atunci negată. Casca nededă, lucioasă a părului, Încircuia simetric ovalul neverosimil și grațios de geometric. Și în vreme ce bretonul cădea dintr-o singură lamă până deasupra ochilor, asemăn unei viziere de lac negru, triunghiul în care sfârșea părul tuns la spate, lăsa gol grumazul băiețesc, al cărui imperceptibil șans se pierdea în candoarea circulară a gulerului. Profilul de smalț măsliniu, ce servea de sprijin greului coif de păr, Umplu pe gin de mirare și de ușoara voluptate pe care ți-o provoacă desfoierea pe nasa unui trandafir matur căzut de sus. Ochii rotunzi, speriați, vers ca bobul de strugure, dar părând în răstimpuri întunecați. Așa de rotunzi sub liniile drepte mongolice ale sprâncenelor, încât pe punctul lor cel mai proeminent strălucea mereu câte un focar argentiu. Nasul drept în profil. Puțin protuberant din față, cu nervoase evazări ale subțirilor nări, gura fără carnalitate, trasă cu finețe într-un contur minim, compuneau o fizionomie blândă și impertinentă totodată, gata să-și aureoleze în lacrim bilele uimite ale ochilor și să sfideze cu mânie pe privitor printr-o tremurătură a nărilor și o subțiere a buzelor. Nu era, desigur, un copil ci o adevărată domnișoară de vreo 18 ani, însă masculinitatea stilului punea mai multă cruditate și inocență pe un chip cu undă iritabilă la cele mai ușoare emoții. Surprinzându-se observată, ea a trase repede în jos piciorul subțirei, silindu-se să acopere cu marginea rochei scurte umerii genunchilor și șlipi din nou nasul cu putere de geam. În lividitatea amurgului, cete continue de sălcii se tărau în șanțurile mari de lângă linia ferată. Terenul inundabil era plin de mlaștini cu ape coclite, putrede, în a căror spumă verde trunchiurile copacilor înfipseseră picioarele lor răsucite. O ultimă licărire a orizontului bronza suprafața cangrenată a smircurilor scoțând la iveală din mușița lor verde, Monstruozitatea către unei rădăcini Exhumate din nămol Și rămase în aer ca o gheară crispată. Balta se lățea pe alocuri Prin porumbiștile pălite, Culcate la pământ, Străbătând prin lungile garduri De nuiele împletite Ce hotărniceau lanurile în fugă. Apoi apele se zvântară Și câmpurile fumurii Alternate de dealuri Reapărură eliberate, Învârtind ușor îndepărtate Cuburi albe de sate, Stăpânite de turnurile gotice ale bisericilor. Un băiat desculț și îndesat, Mâna cu o nuia din urmă trei vaci greoaie, înlăcrimate, Și un pâlc de cai ședeau pe coama unui dâmb, Aruncând neostenit scapetele încomate în bătaia vântului. Sfărăitul locomotivei împroșca solul cu rotocoale grele de fum, În vreme ce tălpile trenului băteau în tact pe dedesub. Zdup, zdup, zdup, zdup, zdup, zdup. Vecinul făcut deodată o mișcare și se ridică greoi, întinzând mâinile scurte spre plasa de bagaje. Trase de sus o geantă de piele groasă, o desfăcu pe genunchi și scoase din ea felurite pachete de hârtie pe care le înșiră pe un jurnal. Jim auzi părăitul hârtiilor desfăcute, clefăitul surd al fălcilor și o curiozitate irezistibilă îi întoarse ochii către călătorul masiv și stâncos, care, răsuflând greu, rumega încet și mușca din când în când dintr-o felie mare de mortadelă caramizie, privind visător cu ochii albaștri contemplativi. Fălcile uleioase îi cădeau rupte sub nivelul gurii unse, dându-i un rictus autoritar, în ciuda placidității întregii sale figuri. Spre a nu vedea, Jim se întoarse energic spre fereastră, obsedat de gândul că pașnicul rumegător ar fi putut să întindă cu mâna sa grasă câte o felie rotundă de mortadelă la toată lumea, pentru că, în ritmul neostenit al tampoanelor, zdup, zdup, zdup, zdup. Toată lumea să mestece încet și visător. Șuierul locomotivei se prefăcu într-un muget prelung de bou răsleț, iar pământul tremură de copite. Veneau cirezile de la pășune mânate cu bățul de ciurdari. Pline de nămol uscat până sub pântec, vitele se legănau rumegând ultimele fragmente de iarbă rămase între dinți, sperind cu cornul și cu coada muștele acute lipite pe subcoaste. Înotau lent în pulberea drumurilor, stănind scurte ciclonuri de colb, îndesându-se și răzlețindu se și dispărând încetul cu încetul în fumul cenușiu al marginilor de sat. Câte o vacă cu ner roșcate întorcea ochi uzi întrebători, chemând cu răget prelung, mai mult ghicit, un vițel pierdut pe lângă cocenii unei porumbiști, în vreme ce altele, împunse cu bâta de văcar, se încăpățânau să aspire cu nasul apa scursă printre crăpăturile unei lungi troace de lemn. Cu liniștea marilor bestii lacustre, un bou cu bust de zimbru și cu coarne lungi în semilună, pe pântecele căruia marele tendon al sexului său se lăsa într-un țurțul de noroi, privi sângeros și nemișcat trenul și din pântecele său curse ca dintr-un șdiab inundând raza picioarelor o apă de puțuri stătute. Clefăitul placid al omului cu ochi albaștri, coborârea de pe dâmburile cu pășuni a vitelor, mugetele presimțite în drumul satelor, continua izbitură de cazmale a roților, se amestecau într-un singur cutremur surd, prelung, de punți de lemn zguduite de trecerea neîntreruptă a mii de vite vesperale. Sufocată de duhoarea de piele râncedă, Dumnișoara a vrut să coboare mai jos geamul, dar mâna prea mică nu izbuti să urnească placa groasă de sticlă. Era aproape să renunțe, rușinată, când Jim, ridicându-se, apucă cu o mână inelul de sus și cu alta cordonul de pânză și dădu voie de plină înăuntru mirosului de pulbere udă și răcorilor de prând. În timpul mișcării atinse fără să vrea degetele subțiri ale fetei, întârziate pe marginea pervazului. Amândoi se reașezară la loc, domnișoara cu un surâs timid de recunoștință în umbra ploapelor plecate, Jim cu o ușoară febră tactilă. Concupiscențe vagil încercau când arunca ochii spre chipul din fața lui și îi dădeau o ascunsă ebrietate a pulsului. S-ar fi simțit toropit ca de o succesiune de valuri calde, dacă putând să-și apropie obrazul de acel al fetei, ar fi fost lovit de ploaia de fire moi a părului tuns și adiat de răsufletul micilor nări nervoase. L-ar fi tentat de asemenea să încerce cu podul palmei netezimea părului pe locul rotund al vârtejului din creștet, a umerilor sau a genunchilor, simțindu-și mâinile vinovate, el le ascunse în dosul perdelei și își purifică ochii în spectacolul poenilor aprinse pe margini de vârfurile celor din urmă raze. Locomotiva țipa în fața unor prăpăsti nevăzute și sufla din greu fum cu scântei. Trecea acum printre diguri înalte de bolovan roșcați, prăfoși, cu bărbi de eburiențe poase și plăgi mari de păcură și funingine sclipitoare. În vreme ce roții de băteau surd cadența drumurilor încălcate cu plesnituri de pânze ude în vânt și zornăi de fierărie, Jim se lăsa dus de gânduri pe alte peisaje interioare. Peste câteva ore se vedea oprindu-se în fața unei portițe oloage de zăbrele roșii și intrând într-o curte lungă, răcoroasă de prea multele zorele întinse până peste streșinile carbonizate ale casei. Întâmpinat de glasurile ascuțite și mirate, răsunând din diferite ascunzișuri, avea să adoarmă în odaia cu miros de paciulii de lângă grădină, la geamul care a suspinat toată noaptea cișmeaua și tresăreau din somn găinile în cotețe, speriate de pașii mărunței șobolanilor. Amintirea locului putred în care își petrecuse copilăria nu-i deșteptă decât imagini de umiditate. Hume tăiate cu un cuțit în inima galbenă a cărora se zvârcolesc două fragmente dintr-o lungă și proaspătă râmă. Bureți vineți de ziduri și urechelnițe cu zeci de picioare fugind pe o tencuială friabilă. Se vedea înconjurat de șapte fețe scrutătoare de bătrâne, examinat din cap până în picioare, lătrat pe deosebite glasuri, tras de haine pentru demonstrații estetice. Îndeosebii, trencicotul avea să întâmpine un rictus disprețuitor din partea tantei Agepsina, ale cărei concepții în materie de călătorie ținteau la o eleganță matură și o nobilă austeritate. Nu știi să te îmbraci," era să-i zică de sigur. parcă ești un șofer." La gândul acestui conflict acut între generații, Jim se propti tare cu picioarele în vagonului, ca spre al opriși al de la destinație, dar trenul măcina drumul, cântând inexorabil. Te duc, te duc, te duc, te duc." Sunt unecase de-a iar pe geam nu se mai vedea decât un fum des de nuanțe efemere. Dunci scânteitoare de tăciune învârtit în aer, Ploi mărunte de cenușe vișinie se topeau în luminișuri de bălți opace sau se îngrămădeau în cirez și vegetații de umbre tremurătoare. Un țârit prelung de greier învingea îndărătnic măcinatul trudnic al osilor, mereu altul și mereu același, din lanurea căror mireasmă de pai părlit venea la răstimp pe fereastră. În grădina tantei Genca înflorise nici vorbă daliile legate la mijloc cu o sforicică, pentru ca mijlocul lor pe ciorelnic să nu se frângă, și să luceau acum în lună de broboanele de apă cu care fusese răstropite pe înserat. Jim era curios să vadă dacă în aceleași ghivece concentrice și ceaune găurite își duceau mai departe inocența vegetală, un cactus pitic, un lămâi sterp și câteva mușcate anemice, apărate de o bombă ruginită, de un obuz plin cu pământ și alte câteva resturi de instrumente metalice preistorice, păstrând o nuanță aproximativă între pământ și rugină. Roțile trenului tunau surd pe dedesubt ca mii de copite uriașe. Jim închizese ochii, pierzând în întuneric sentimentul lămurit al lucrurilor. Tunuri, chesoane... Cavalerii nesfârșite alergau pe drumuri fără funduri, prin noroaie, dune de nisip sau pânze late de apă. O grindină albă bătea în acoperișul subțire al vagoanelor, apoi osii grele de care scârțâiau pe un drum bolovanos, ciocane mari cădeau pe Nicovală și totul se topea într-un țărit inumerabil și strident de greieri pierduți într-un câmp sălbăticit cu scaieți. Credea uneori că liniile ruginite și cantoanele ruinate lăsaseră trenul să alunece pe traverse înfrunzite, spre mâluri fără ape, prin tufe încălcite, cu trosne de rădăcini smulse și plescăi de papuri călcate. Ghicea în minte între cele două roți pietrișul năpădit de bălării, șinele acoperite cu mușchi, Suspinul tulpinelor groase, rupte de lanțurile grele ale trenului, care alerga nebunește ca o reptilă rece, floierând prin nuiele. În hopuri, el, trosnituri și șuierături, vagonul se clătina zuncinându-se în același ritm monoton. Te duc, te duc, te duc." Unde mă duci? Unde mă duci?" Cocnea s-a cadat un glas în urechia lui Jim, care se lungise într-o rână, culcând capul în unghiul dinspre fereastra al sofalei. Sub lumina albastră a becului, compartimentul se prefăcuse în dormitor. Un ofițer întinsese picioarele în cizme grele roșii pe fotoliul de peste drum, pe un jurnal, baricadând astfel ușa și dormea cu bărbia în piept și cu brațele încrucișate. Vecinul cel gras se prăbușise pe spate cu mâinile pe pântece. Cărnurile obrajilor devenite livide, gura întredeschisă și luciul uns al feței îi dădea un aspect cadaveric. Horcăia în sugrumări scurte și gura umplută de aer se umfla deasupra dinților într-o bășică efemeră ce plesnea ritmic, descoperind vârful dinților. Sfărăiturile șuierătoare ale celor adormiți se amestecau cu toaca necondenită a tampoanelor, încât și se părea că zeci de pive de lemn înșirate de-a lungul unui pârâu de munte își izbesc de fundul troacei maiurile mucede de lemn ridicate în învârtirea roților de către apa năruită de pe lungi viaburi. Când în vreo stație pustie, vegheată de o lampă cu petrol, trenul își încetinea pe neașteptate goana roților, Horcăierile adormiților măsurau singure liniștea nopții, salutate dinspre țarini de țărâitul greierilor. Căzut într-o somnolență rece din cauza anulării lumii externe, Jim nu dormea. Cu ochii deschiși privea în penumbra compartimentului, în care reverire sale își confundau contururile cu suprafețele incerte ale lucrurilor. Domnișoara își lipise un obraz de perdea, gemuită în chip de pernă și, puțin aplecată, cu ochii închiși, dormea sau încerca, poate, să uite oboseala unei nopți chinuite, simulând somnul. Respirația era aproape invizibilă și fața, rămasă vie, îi era numai aburită de o subțire sudoare ce absorbise pudra și carminul. Astfel, culcată, Fata păstrase toată grația rafaelită, sporită prin copilărească dezordine reflexă ce-i aducea părul scurt peste ochi și îi trăgea piciorul obosit sub sine, descoperind tivul de sub pulpa străvezie al unui ciorap. Acest serafin fără aripi, amorțit acolo între răturile fierbătoare a două trupuri muncite de grelele agonii ale somnului, nu trezea lui Jim, cel puțin, așa credea el, nici o iritație voluptoasă, ci numai o neînțeleasă nevoie de a proteja și mângâia. Se simțea ușura deodată și ridicat ca un fum prin fereastra compartimentului. Plutind deasupra câmpurilor în proiecția lunii, zărea trenul unecând ca un licurici pe suprafața solului, Crescând vertiginos într-un astru uriaș și răzând apoi cu pereții vagoanelor trupul său aerian. La o fereastră se vedea pe sine însuși în fața unui seraf umil, înconjurat de o pavăză de lumină albastră și care zâmbea cu ochii închiși, pierdut în propriile visuri. Când însă ieșea din puțul adânc al reveriei și se simțea greu și material pe canapea, asemeni contemplații angelice îi se păreau fade. Își dădea seama că mâinile i-ar fi fost mai mulțumite dacă, vârâte pe sub umerii și genunchii fetei, ar fi ridicat-o pe jumătatea dormită în brațe, așa încât capul să-și reverse pletele în jos, iar picioarele ei subțiri să cadă abandonate peste bara mușchiuloasă a brațului său drept. I-ar fi plăcut să o întinde ușor de-a lungul fotoliului moale, să-i pună sub cap sulul dur, demontabil și, îndepărtându-i părul și rochia plisată, să-l cu mâna ocrotitoare peste fluierile picioarelor spre a elibera degetele mici, infantile, din strânsoarea înguștilor pantofi. Ar fi văzut-o atunci lăsând cu un scurt suspin reflex de alintare capul pe o parte, sub tătura latului breton, și înduind un picior lustruit, delicat ca un arc. Jim încercă să se smulgă din aceste ispite absurde, gândindu-se din nou la casa copilăriei sale, spre care mergea. În mirajul geamului opac, o grada largă se întindea străjuită pe o latură și pe alta de două rânduri de case scunde, lungi ca un tren de vagoane declasate, trase pe linii moarte. Din loc în loc, câte un baldachin de tabel ruginită arăta o intrare, astupată de cascade grele de iederi. Hârdaie verzi cu oleandrii se înșirau de-a lungul zidurilor ude, leproase de apa prelinsă prin streșinile ciuruite, în rugina cărora creșteau ciubucuri de buruieni și în luciul ferestrelor se zăreau scări de surcele de care se rezemau cerceluși și mușcate.